26. fejezet. Lale vonata átszelte a vidéket. A vagon falán dölt. Kitapogatta a nadrágja belsejébe kötött két kis csomagot. Ebben el a magával hozott néhány drága követ. Ennyi kockázatot mert vállalni. A többi a matrac alatt hagyta. Aki átkutatja a szobáját, az él lesz. Aznap este kicsit később a vonat megállt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 Igyekezett szabályosan lélegezni, nehogy ezzel leplezzele magát és kietett az irodából. Egy külső irodában megállt és lerogyott egy székre. A közeli asztal mögött ülő férfi ránézett. Ó vagy. Igen csak kicsit megszédültem. Meg tudnám mondani a mai dátumot. 22 van, nem is. 23, -a. április 23. Miért? Semmi, köszönöm.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 majd reszketve összeesett és elájult.